Você não sabe quanto eu tento te esperei Atenção Água Doce Região O Salão e Barbearia Branco Cabeleireiro Agora também é Escola de Barbeiro Estamos dando curso de barbeiro profissional Começando do zero ao avançado O curso tem duração de três meses Ao término do curso Você receberá seu certificado Aprovado pela Federação de Barbeiro de São Paulo Não perca tempo Venha logo e faça sua matrícula E aí, vai ficar de fora dessa? Amém! Okay. Trabalhamos com todos os tipos de pinturas coloridas para o carnaval e corte da tendência E também fazemos limpeza de pele do rosto com vapor de ozônio e depilação na cera Dos pelos do ouvido, orelhas e rosto Trabalhando também com barba terapia com ozônio Chame no zap 9 8907 9077 9 8907 9077. Será um prazer te atender Acesse aí nosso Instagram, Branco Underline Cabeleireiro O presente mais pressor E o Gemos Prova da Chicaba Minha estrela da na...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 Line Cabeleireiro